waishhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu ya ayyuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih wala tamutunna illa wantum muslimon ya ayyuhal nasu attaquu rabbakum allazhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaq minha zawjaha wabath minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaquullaha allazhi tasa alun bihi wal arhamu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 Lëvdata dhe më njohjetën vëtën për zëtin tonë, Allahun Gjellë Gjellë Luhu, madhërinë të ti, lërëtsinë të ti, shënëtërinë të ti të madhe, përshëndetjet e Zotit, përshëndetjet e tona, lëvdata të Zotit, mëshira e ti, të gjitha të grumbulluarat e këmëj mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellemë. Bishok të ti besnik mbi familën ti të ndërshme, mbi gratë të ti të patshta dhe mbi gjithë muslimanë të sretën djekim dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmatli me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu hu, dhe të ndajmë disa qastë nga kjo ditë e begatshme, që të përkujtohëm me disa fjallë të Zotit dhe me fjallë të pengamberit, salallahu aleyhi ve sellem, në mënyrë që ta bartim si furnizim e ta grumbullojmë si furnizim për ditën e takimit me Zotin ton Xhelo Xjalalun. Në ligjratën e kaluar, në javën e kaluar, kemi diskutuar për garantat, për sigurinë, për premtimet e këtij libri që u premton lexuesve dhe atyre të cilët manifestojnë Ata qka e ledzojnë në këtë libar Kemi folë për ata Se qka jep këtë libar Për kunder vler Dhe si shpërblim për ata të cilët e ledzojnë E studiojnë dhe punojnë me këtë libar Dhe thamë se Allahu Gjele Gjelelu Ka garantu e jetë të mirë Në këtë bot Dhe shpërblim të pa vendosur në kandar Për botën tjetër Dhe kirit kjo është për besimtarin Djetarët e muslimanve kër e kanë trajtu e vlerën e Kur'anit, qmimi në Kur'anit, peshe në madhe të sënën e kakiliber, e kanë trajtu nga shumë kande. E kanë trajtu nga shumë kande dhe nga shumë vështrimet të cilat ka mundësi njëri ju me e trajtu këtë mesele. Sot do të mundohem i të trajtojmë një shpërblim dhe një kunder vlerë dhe një dhënjë tjetër të Kur'anit e cila dëmës duhet të shëqëron besimtarën gjëtë rukëtimit drejtë Zotë i Gjellë Gjellë dhe ajo është të cilën Zotë i Jonë Gjellë wala kërkom prej neve në gjuën e Kur'anit quët jëkin gjuën e Kur'anit titulot kjo mesele jëkin, bindje dhe të trajtojmë bindjen nga Shikimet dhe syzat e Kur'anit E fjallës e Zoti Gjellë Gjellëllin Bindja në definicionën të djetarve Dhe përku vizimet e tëra është ndryshme Por të gjithë pajtohën Se është mishrimi i një die Në përmjet shqisave të cilat e ledzojnë Një gjë dhe një realitet Për të cilin ledzim dhe shikim Mo nuk ka dyshime Prodë nëse thotë dikush, qka jakin, qka bindje? Bindje, kanë thanë, për shembul, ti e ki bindje, se je filani, i biri filanit. Kjo bindje. Ti e ki bindje, se sot është gjumoh. Dita e gjumoh, e vi, filan vitit. Kta e ki bindje. Dhe për këta nuk ki informat, po për këta ki bindje. Se ti, ti, Je në gjami, në filan vendin, në filan qytetin, t'i ki bindje. Dhe kjo nuk është informacion. Dhe për këta se ti e tash në gjami, dhe se je filani, me emor, me mbi emor, nuk mundet as kush nëftirë tokës me hedhë dyshime në këtë realitet. Nëse vjen të thotë dikush dhe të supozonë, dhe ta vendos kët bindje në peshorën e dilemave dhe ta vendos kët bindje në biseda dhe polemika ti nuk i kushton vëmendje. Pra, nëse dikush e diskuton bindjen tënde, se ti je filani dhe se ti je në xhami tash, dhe se ti je në filan qytetin, ti nuk e diskuton këtë. Pra, drejtatarët e muslimanëve kanë thënë se dallojmë në mes informacionit dhe realitetit mirë po realiteti do një erë shifët me lojloj loj shqisash për shembul qorri jeton si kurna frimon si na han si na, pin si na por realitetin aj nuk e percepton me me shqisën e cila i mungon dhe jo shqiri mirë po e percepton këtë bodhë dhe këtë realitet me shqisa në tjetër dhe ajo shveshi. Pra, i dëgjëm dhe në përmjet dëgjimit arrin me perceptu e nga realitetit. Dhe kështu e kundërta, a i cilis dëgjëm po sheth, a i mungon shqisa e, e dëgjimit dhe i mungon shumë nga bota e realitetit dhe nga bindja të cilat neve, të cilat dëgjëm i kemi. Pra, dalonë, perceptimi dalon shqisa nga e cila neve e vështrojna dhe vështgojna botën. Andaj, djetarët kanë thanë, sa i përket botës tjetër, sa i përket Allahu Gjellegjellu, sa i përket botës e cila për neve tani për tani është e pakapshme, e pakapshme me asë një loj shqise. Pra nëse dikush të thotë, a ka mundësi me në njëlo shqise me deportu mbotën tjetër spa ku diçka me prek prej saj i themi s'ka mundësi i themi nuk ka mundësi dhe kjo e belaja njërzimit dhe kjo është belaja njërzimit mungesa e shqisave tona për prek diçka nga bota tjetër ka ba që shumica njërzve të jenë të hamenëshëm dhe most kënë bingje në khiret Andaj Zotë i unë gjele gjelelu e ka zbrit këtë liber për me qenë dihmuës, për me qenë për krahës, për me qenë hapës i disat rritareve të botës tjetër, e pastaj njeriju me e jetu ata qka duhet me jetu prej dhe tjyrave që i ka botat tjetër. Andaj, nga vlerat të cvetin ka më përmendje të artë se i ka ki liber dhe nuk i ka dhe një tjetër, është se e ndihmonë në robin që të, të arri bingjen në akiret. Neve kemi inflacion mes informatave dhe bingjeve do njëherë mes bingjeve dhe veprame. Shpesh herë i frim informacionet, i rritim informacionet dhe në fush nuk ka shmima jo. Dhe kjo është përplasin mes shmimeve dhe realitetet. Shpesh herë Nuk është problem të kënjërzit mos dhia, mos informimi, mos një huria, sa ata nuk din. Jo, ma dje botën të cilën na jetojmë, dhe vitët të cilët na jetojmë, jetojna në bolokin matë-matë të informacionit. Në bolokin matë-matë të informacionit me një të shtipur të pullës të ofrohen me qindra miliona informacione, njëriut nuk i del imri me ledzue qa ka mundësi me ledzue. Por, është problemi tjetër, që ka besimtarin duhet me shqetsue dhe me brengos, dhe ajo është sa nga ki informacion, e te i kalon vetë vetën dhe kalon në bindje, dhe ajo bindje jasjela t'i punën e friqme në ditën e gjikimit. Andaj Allahu Gjelle Gjellalu në ka të reguar në Kur'an se besimtarët e vërtet e të cilët i quan minunë, Besimtar të vërtet Nga se janë dy qështje është muslima Dhe është besimtar Dhe këton kur anë ka ndalim Neve musliman i themi ati Për i për jashka e shof Mi që thot jam musliman dhe jam I kësa i feje dhe i, I gjamiës dhe I Allah dhe pengamberis asem Dhe na duhet me e pranu ashtu si shtot Ai, diri sa nuk shfa se Nuk është ashtu Por a është në realitet besim ta në të brendshmën e ti neve këta nuk kena mundësi as një loj qelësi me e gjithë as për nga mejri si on, sallem, nuk e ka poshë këtë kudret këtë, këtë avësi edhe Allahu Gjellë Gjellë ja ka më huë ja ka, ka dhe në lejë se dhe keminet e mëri shej të brendshmët e njerëzve ti si ki ndorë ti miru me jashtë dhe kjo është prej begativet zotit se njeri ju është I knaçt që të gjikohet nga i drejti Njëriju për nga natyra është i knaçt që të gjikohet nga i madhi Nga i cini zban për drejtsi Nga se njeze si kur të nga deportonin Dhe të nga futnin Dorën e tërë në brendësit e tona Do banin të banin kërdi dhe Dhe gjara të këqia Por Allah u gjellu ala Nga kasë provu me njeri tjetrin Me të jashtë mën Atëher Kurani Sikur që ofron jetën e mirë Ofron një diçka tjetër Edha jo është bindja Me pas bindje në akhiret Djetarët Bindjen e kanë da në tri kategori Bindja, jëkini Dhe shumë për e njëzë Dhe se të ndoshta janë më të mu shumë E kanë dëgju këta në përgjuhe të gjallarve Se është përdore dhe në gjuhe në tonë Fjalla jëkim është mësu me këtë tërmë Qishka arë në Kur'an Fjalla jëkim probindja bindja tri kategori në Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë në tri kategori i thojnë haqqul yaqin i thojnë yakin i vërtet yakin bindja e vërtet pastaj i thojnë bindja e pashme bindje kur kalon bindja e lajmit në në shikim Në shkolla e ditë bindjes, dhe bindja e tretë është bindja e shijes dhe pregjes me shisat e mundshme të asaj për të cilën jela i lajmëru. Kto janë kategoritë e bindjes katë të tjera? Kto janë kategoritë e bindjes? E para është bindja e lajmit, është bindja e lajmit dhe na këtu rrotullohemi, këtu sillemi, na këta sekonda, më pas har. Ato dy të tjera janë por Për ma vonë Bindja e lajmit është Që të lajmro është nga Zoti Për një qështje Dhe ti të kesh Bindje se kjo është Qysh është lajmru Si kur dikush Kur ti ta cilëson një, një Një gjësend Një makin Një send të bukur Ta cilësonaj Dhe ta të lajmron për ta Dhe ti Varot nga bindja Dhe nga besimi që e ki në lejmë rusin Edhe fillon me i besu për atë qka po të tregon Nësa i fillon me cilcu ata Dhe fillon me trebu sa josh kështu, e kështu Ti nuk i thus Dersa ta shos po bindna Jo I thuket qashtu qish po thue Nëse i beson Po nëse nuk i beson Ja përgënjështron lajmin I thus është ashtu Unë du të asho me si të mi Nështu Dhe kjo është dalimi mes besimtarit në raport me Zotin dhe jo besimtarit. Se mos besimtarit i ka thonë Zotit, unë e du të asho. Unë du të asho, nuk të besoj pa e pa. Besimtarit ku të alon? Ku të alon me, me mos besimtarit? Se i ka thonë Zotit, unë e të besoj e dhe pa e pa. Kur të asho, mështohet bindhja. Ne vesh përshë herë nuk i përgënjështrojmë disa njërë të tësirat, ja u kemi vërtetu, besti krim, e kemi pasë e sabaj në kurë. Dhe s'ki nëzitës me më hua ta S'ki nëzitës mi thonë se jetur rrejt Po para me ndo me Zotin i cili e ka kriju Qatë shka së rrejnë kord Para me ndoje Zotin I cili i ka kriju do njerës Shka nuk rrejnë kord Besikrija e ti është e pa E pa krasushme, është absolute Nuk relativ as një her Andaj, bindje e par Në raport me fjallët e Zotit është që me i bëha ato të slim Me i pranuhet Se kur thoi e Zotë i Gjelle Gjelalu u qështu, mos mu vënë diskutim, aj lajmë. Edhepse nuk e ki pa, nuk e ki shiu. Andaj djetarët kanë dhënë, ajo qka neve në ashtë ofru, është bindja e lajmët. është bindja e lajmët. Kategoria e dytë e bindjes, është bindja e pa mjes, me e pa diqka. Qatë lajmët e vërtetu, sikur kur tregon dikujt diçka dhe i thotë dërgom ta shoh. Ti ki besu, i ke besuar edhe nga të rrugës i ke besuar, derisa të mrishtaj ose ndi për të cilën je lajmëru, ti nuk dishon. Madje shtohet bindja tu ofrua. Madje shtohet bindja tu ofrua, në varësi prej besnikërisë, çka ekimat personi i cili të lajmëron. Dhe kur ta shihsh të shohë të shtohet bindja. Mirpo ende je në shikimin e e shije. Nëse prek dhe e shijon atë për të cilën je lajmëruar, kjo kalon në, më në bindjen e shijes. Dietarët shpesh në librat e tyre kur diskutojnë këtë temat e bindjes, e sillin çështjen e e mjaltit. Ulemat dietarë të vjetër kanë dhënë sigur puna e mjaltit. Të tregon njëri një se është një lloj mjalti i mirë, e ka në shtëpi O është kështu e kështu shërruës e kështu i mire Kështu i cilësore, kështu me rad Dhe ti i beson Dhe s'ki dëshim ta Kjo është bindja e lajmit Beson se ajte shpija e ka që këtë lojtë loj të mjalti I zi, i kuqë E kështu me rad Po nëse e shef mjaltin Atëherë Kalon bindja e lajmit në bindje Të syve e pave, e pave mjaltin dhe mbetet edhe një hap tjetër edhe ajo me ta kërkull mjaltën me e mor mjaltën dhe me me e përdorë dhe me konsumua atëhere përfundojnë të gjitha kategoritë e bindjes djetarët kanë thanë sa mundemi nga këto bindje mu furnizu në këtë bot sa mundemi në këtë bot mu furnizua me me bindje shumica e njërzve ngejnën të kë bindje e lajmit Besim të ardhë në përgjithësi Ngelën në bindje në lajmet Në atase që ka, ka ardhë Kër anë nuk ndryshon Dhe disa për i pengamberve Ju Ju tregohet nga bindje e Nga bindje e syve Dhe bindje e shijes Dhe prekes Ajo është kërejt pas ditës e gjikimit Të gjitha Janë pas ditës e gjikimit Bindje e e prekes Me e prek disa që akonë gjennet Dhe me prej diçka që ka zjarr, zoti na rujt. Ajo është pas ditës së xhykimit. Andaj, neve çka po kërkojm, po e kërkojm të para. A jemi në raport me Zotin ton dhe lajmet e tij të bindshëm? A kemi bindje? Apo vall kemi lëkundje në zemrat tona? Nëse lëkundja ekziston në zemër, atëherë në varësitë lëkundjes A është edhe lëkundja e, lë e punëve? A ka ko lëkundje? Mundët apo nuk mundët? Çi shtojan edhe veprat e njerëjit në raport me ahiretin e tij? Hër punon, hër spunon. Si kur e ka bindjen punon. Allahu xhelle xelalu e ka lemëru, si të punosh mirë kej ç problem. Po punove keq ki dënim. Po dikujt mi thon se kimu donu, ama nuk e marr shumë serioze. Mi thon dikujt ti më dënuar. Kë më dënon përgjegjësi për këto vepra që ti bë. Në këtë dunjo. Në sa ai nuk e marr serioz, sikur që kriminalët dhe zullumqtarët, nuk e morin serioz, çka bajnë ata? Ata vazhdojnë at vetën. Ata vazhdojnë at vetën sepse kanë marr lajmin serioz. Kështu Zoti Jonxhel Xelalu na përshkruan në Kur'an, na i zbardhën gjërat. Kadhalik nfasilu alayat. Ka than Allahu tebaraka wetaala, na këtu i shalojnë ajetë për njerëzit, çka? që a kanë intelekt me kuptue. Andaj, kur dikusht të thotë, kjo vëvej për ka përgjëtësit, edhe në këtë botë, apo njërëzit shpesh herë kur paguin tatime në këtë botë, thonjë se pas të të disë që ka që kushton. Nuk e vjetit, po mos dhja jo të nuk të privanë prej tatimeve dhe përgjëtësive, për para asaj që ka tush me dhanë përgjëtësit. Po qëfar me ndohet për akirete, për ditën kur do të miremi në logari për zdo të vogër dhe zdo të madhe, zdo të imt dhe zdo të dukshme dhe të padukshme, për të gjitha, para ati që ka nuk i fshijet, as e fshehta, e zemrës, as e gjokësit, as e shpirtit, as e lëvizjeve të syrit, që ka nuk i din kërkush, përve të zotit e bareke u e te hale. Andaj, bindja në lajmet e zotit gjellegjellu është ajo që ka e ka në dorë vetëm Kurani. Pra me e morë syzët e Kur'anit me i vendosë në zemër Ndryshë shëf Ndryshë shëf Pa i morë këtë syzët Nuk e kupton kur Pse pengamberi sallallahu alaihi sallem Ka qajtë Pse ka nejtë në kamë të natën Naflena A i ka nejtë në kamë Dhe ti me ndonë se a i ka lujtë me jetën e vetë Dhe ti thu se une pushova A i së pushojë E kështu me valët me njerëzit Ebu Bekrije, Omerje, Othmani, Haliju, a bashkë neve do njerë mendojmë se ata, së janë bashkë se kanë dit, na po më mirë për dikën, ata se kanë dit, na po pushojnë dhe po mendojnë amë mëmri që ati ku kanë dojnështë ata, ama na më mirë i kena, e kena gjithë dërrruga, po, i me gjithë dërrrgica, ku ata si kanë ditë që tërrrgica, kurë se si, por neve jemi të mangë në bindje, Një ditë për e ditë dhe Aisha radiallahu anha e pa për nga mberin sallallahu alaihi sallem duke u fal. Dhe nga rëndesa e qëndrimit në kam iën fillu me ju aj kam të tina. Gase njëri ju kërë qëndron shumë kam fillon edhe, fillon edhe mushtrëngue muskullit nga, nga qëndrimi i rad në kam. Dhe Aisha radiallahu anha me gjithë bindën që e kishë në Zotin e vetë nuk e kasit pëngamberit dhe thë ja Rasul Allah oj dërguar i Zotit oj dërguar i Zotit a nuk ta ka falë Allahu Gjunahin para pëngamberis dhe në një gabim eventual pas pëngamberis tha po para dhe pas të falë të i kije sot një dikujt mi thonë kështu të falë të i kije Të falë të kije Zvjënkur gjamimo a, Omerit, kështu i kanë thonë Të falë të kije Të falë, qigur të kivejnë dhe në atje Ama jo, ndryshe Nga se kanë posë bindjet madhe Tha, oj dërgori Zotit A nuk ta ka po kështu kështu Zotit ja, Tha, po Mirë po, qka kishë pengamberi le, Me gjithë këto bindjet Qka i kishë në lajmët e Zotit Pse që ndronë të shumë në kamë dhe u faljë të shumë dhe nuk më rrijët, nuk arrijët gjendje e ti asë njerë djetarë kanë thanë pengamberi sallallahu alaihi sallem ja ka thanë përgjigjën shkurt për ata që ka e mëndon që i tha? i tha pengamberi sallallahu alaihi sallem i dhenë mëse o qashtu mëse i më ka falë zotë i jenë e fala e kunu abden shekura a mështë tjema të herë ropë falëndëruës mirë njohës Mi shprej lëvda, faleminderit A e cili të ka boni të mirë të madhe A nuk meriton mi thonë faleminderit Njerëzit sot Kur Shkëmbejnë të mirat Kur këmbejnë dhurata Kur i ndajnë të mirat Dhe dikush i ban të mirë dikujna Në gjithmona i cili I është bo mirë Karshia ti shka i ka bo mirë Ndjetë si I përullur Apo i përullur Ma djene mos me meritue Se ndjeti për ullu Nga mëse mirësia e pushton Zemrën e ti dhe për ull njeriun E për nga mbedi sallallahu alaihu sallem Me gjitha të të mira Dhe me gjitha se kish dal para prezentes Allahu gjele gjelelu dhe para drites të tina Para mendone një njeri cili Me të gjitha shqisat Edhe ato të zemrës Edhe ato të dorës El atotësive të dhe të veshve me të gjitha e ka shijuar praninë e Zotit te bareku ve te ala. Çka i tha? A mos ti je mbro falendërues? Kjo shkalla e dit. Kjo shkalla e dit e bindes ajo është pamja. Ajo është më pa. Edhe pse bejgamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kaluar hyrjen në xhennet. Andaj neve duhet të shirtojmë të raporte me lajme të Zotit e Varekevët e Ala. Sa i kemi bindjit tona të forta në raport me akiretin? A mos vëndë një herë, diskutim me vetë vetën të i thue mundet dhe smundet? A mos vëndë në nëshme thonë kështu? Nëse kësi, mos i ka zë kur kujna, të edhi, të edhi, nëse do më i ka zë dikujt për me shërua e të, të tërmesele. A mos vëndë një herë, apo shpesh herë, Thu mundët kja hireti dhe smunët Kjo mundët dhe smunët dhe kur vendoset relative Kjo është mos bindje dhe për këta kotë tatim Dhe ka këta përgjëtësi Andaj, Kuran i ofron bindje Jo informacion Informacion kanë të gjith Ska dë një kontinent Që s'kanë dëgju dikush se ka botë tjetër Ska dikush, të gjith kanë dëgju Por në dryshe, dëgju, ska, nuk ka dëgju nuk dënohët Mirër logari atje që që ka thonë pengamberi sallallahu alaihi sallam a i cili nuk ka dëgjuhë miret në khiret i vendosët vëheshi pas taj mirër logari por a mjafton informacioni nuk mjafton a mjafton informacioni nuk mjafton në bërët saj ke informacione shëndrune në bindje dhe vërtetimi asaj që ka thëtë allahu të bërëke u e te ala andaj Ibrahimi i diti pre pengamber me në vlerë I tha Allahu gjele gjelelu Një dit për e ditve Tha o zot jem Më mund sot të asho Se si në gjallë të vdekurit Du të asho që ishi në gjallë të vdekurit Allahu gjele gjelelu Qka i tha Efele tuk min A nuk beson Kale bela Tha po gjithë se si besoj Po ki besimi Parësh bindje lajmit Unë du me kalu nga kjo në tjetërën, du të asho. A e kemi në gjutë të gjithë se Allah ka me në rinjohu të gjithëve, që shemi të ashtu me qëto që formime dhe ndërtime të trupit, që shtu njëtë ka me në rinjohu Zotë i unë gjele gjelelu. Kjo bindje lajmit, Ibrahimi tha, o Zotë, hajt të regom të asho. Allah i tha, s'po beson, tha po besoj. Dhe këtu njësën e kanë kuptu Ibrahimi, Dhe kanë menduhë shumë njërës e Ibrahimi s'ka besuhe. Mirëve Ibrahimi ka lipë me pa, me parin gjaljen. Qka i tha Allahu gjellë gjelalu? Khudhë erë baëtën minët pëjrë. Atëherë nëse do me mëri shkallë malartë, më meri katër zogëshë. Të cilit dush lojë, shpërndajna për kodra, pasi ti prejsh dhe ti bajshë cotë copa. Dhe kur ti prejsh për zi ato mirë, jonë nga njëti lojë, Jo nga njëti shpend, por nga shpendet të ndryshme, një zogë, një plumë, një skiftar ku ta diçka, dhe përzija ata, dhe shpërndajna për kodra, thumë me dë uhundë, pas taj dhe shthuju, e janë i këtu, në përmjet teje, e janë i këtu, dhe Ibrahimi tha e janë i këtu, dhe ata u këthim qështë janë kam parase me i coktu e. Kjo bindja e e pamjes, pa djetarën kanë thamë, këta e kanë furnizim dhe riskë, Për nga mërë të Zotit, këta e ka në riskë që dhe prej tyre dalohën në bindje. Kjo shkalla e dy të bindjes, me e pa. Musa, ale i sara të sëram, e ka pas këtë bindje po nga loj shqisës tjetër të cërën e sëqarum në fillim të ligeratës. Ibrahimi e pa rinjalljen, një lajmë prej lajmëve. Për nga meri jo sallallahu a.sallam Hipi një sra dhe mi e raj Dhe e pa driten e Zotit Dhe ajo ishtë Sidratul mund tehe Kulmi mas larti që ka mundet me shkue Për te e është Allahu Gjellis Gjellalu Kjo bindje e e shikimit Musa Musa a.sallam Cilëm bindje e kishte Musa a.sallam e kishte shkadhën e dit Por nga loj shqisës e dëgjimit Aj foli me Zotin Gjellis Gjellalu A.sallam direk قال اني انا الله رب العالمين الله جل جلاله o Musa o ne jam Allah zati botrove ka mujt më më diju Musa s'ka mujt Allahu Musa alayhi salatu wa salam e ka pos rrezik me pos bindje në Zotin nga lloj shisës së dëgjimit dhe kur i ka thonë o Zot më mund të të shoh nuk jega ja mundu Allahu xhënel xhelal ka thënë valakin undur i lëgjebel ka thënë shikoj e kodrën fejri stakar rëfi i me keni fe se u fetarani ka thënë shikoj në kodrë si të nej e kodra si të duroj e kodra që atëherë kime në pa ka thënë suddi o dëhak njënë për i djetarëve të mloj të gjënratave të para ka thënë a e dini sa e ka shfaq allahu prej dritës vet sa grimca e atomit nga drita E ti kara kodra dhe kara musa. Kjo është bindja e kujtë e musës. Isa, ale i salatu e selam. Për nga mberi cili ka linë pa babë. A ka posë në hisë dhe rëzë nga kjo bindje nga shkalla e dytë e ka posë. Qështë e ka posë bindje në Isa? Isa, ale i salatu e selam. E para ka folë nga djepi dhe djetë zakonë që pëse së në folë kër kush, këni pa të kush në djep, e ndep nga, nga fillimët e lindjes, me, me, me bo mohabet me tyje, me ta kalzu emrin, kush është, misionin, ka dhe inni abudullah, atani el kitabe, wa gjeale një nebije, fmi në djep, kuli kanë afrua ta akuzusit se me rjemja ka bo amoralitet dhe kjo kjo djalesh nga amoraliteti qka fa tha o ju njërës unë jam robi zotit mka qu pej nga mber nga djepi kjo bingje pas ta ja ka shtu bingjen zotit kur në duart e isës i ka rinjav njërësi i ka këthi e qorrat në, në, në të pashem një njërës qka shofin dhe së mundjit e pashurushme i ka shëruar nga se para se më ard Isa ka qenë në shpërndame medicina më të madhe dhe Isa ka ardhur me përputhje me ata çka çka kanë qenë koha e atëre. Pra shkalla e ditë e bindjes ose shkalla e shikimit, o me sy, o o më dëzim ose me të prekur, si Isa e ka prek, e ka formuar spendin dhe i ka thonë banu spend dhe ka fluturuar. Kët bindje a kanë mundësi me arrit besimtar të thjesht nuk ka mundësi dhe kjo është me i gjman e një sunetit se nuk ka mundësi me arrit dikush me pa diçkan nga jo që kanë pa pengamberet përveç dërvishave që ka e pohojnë këtë mesele ato janë mohabetet të kota dhe nuk ju kushtohet vëmendje dhe bindje e tret cila është bindje e tret është hyrja në dit të gjikimit dhe hirja në vet xhenetin apo vet xharrin, zoti e di. Pra, hirja në vet xhenetin është kulmi i bindjes. Ë shija dhe plocohen të gjitha me çellet të cilat ka mundsi njeriu me i shju me shisat e tij. Këto janë tre kategoritë e bindjes, të cilat ne e them se do të sillemi tek e para. Si më është u bindjen e parë. Si më e shëndrua informacionin në në bindje. Djetarë ka ndonë shumë propozime, po në kryje të propozimeve është ledzimi i libri të Zotit Gjeli Gjelalu. Nuk ka metodë dhe formë dhe rrugë për të arritë të këbindja në akiret, në lajme të Zotit përveç nga nga fjala e Zotit. Nga se, ajo për të cilën ne dhe po kërkojna se ka ndorë dhe nuk e njehë nga asë një anë përveç Zotit krijuesi i jetësis. Pra kur do më shtu bëndë në ahiret, a ka ndonjë hoxh, a ka ndonjë dietar, a ka ndonjë mendimtar, ndonjë doktor, ndonjë akademik që mund të më ta shpjegojë këtë meselë? S'ka. Nuk ka, se nuk e njeh, nuk e njeh materien. Se ka pa kurrë, nuk e ka, nuk e ka sh... ndihmë as një lloj shihse çish ka më ta kallzuar. Nga se njerëzit perceptojnë nga nga të pamurit dhe nga të dëgjuarit kur e shpegon një sen, qështë e shpegon? fillon me shpegu me, me shëmbodhime nga se varësht dhe mboshtetësht nga le qëka e ki pa po ahiretin, qështë e shpegon? qështë e shpegon ahiretin? s'ki qështë të shpegojshë e shpegon vetëm Zotë i gjithësis a i cili ka dom ka ahiret ata në lezojmë lajmin e ti ata në lezojmë lajmin e ti andaj, nëse dëshirojna ta ngrisim informacionin dhe dijen në shkallët e bindjes duhet me ledzu Kur'anin shumë dhe pa ledzimin e Kur'anin nuk ka mundë si neve me posë bindje Andaj Allah u gjele gjelelu e ka zbrit këtë liber nga lërë kësi të larkta me dimensionet paparashikushme dhe të pamatshme Njerëzit kur vjen dikush i madhë në tërshmërisht perandorë edhe në përëndorit e vjetra dhe në përëndorit e reja edhe në sistemet e vjetra dhe sistemet e reja kur ka ardhë një imadh dhe dikush imadh tjetër apo pak ma i vogël një kryetar në një kryetar tjetër qka bojnë i blokojnë rrugt i blokojnë rrugt varësish kush ka ardhë i blokojnë rrugt dhe dhe e presin me nderime dhe e zmadhon situatës e se ka ardhë dikush apo Pse, se s'ka ardi kushit thjesht Dhe jamasin fjart me Me, me t'mat mën ma më precize Ka cituar kështu Apo Sepse nuk e ka thonë qdo kush E ti nuk të pritin qa shtu A ti dhëjnë ka citu kështu, kështu Edhe pasta ja mordi ja studiojnë qa ka thonë Dhe qa ka dasht me thonë Kur flet do një kretari mal Apo Kështu ja njërzit në nëtërshmëri Po mirë Nëse njerëzit i zmadhoj, kështu njerëzit e mloj, që ka vinë me pushtete dhe qeverit e mloja. Ky lajmë i Zotit ka ardhë nga largësit të cilat s'kanë mundësi njerëzit miqit në meter. Prekë sa ljarë ka ardhë? E di di kush për e sa ljarë ka ardhë? Në 10.000 km, 20.000, 100.000, 1.000.000, djetarë gëndhavë, s'ka mundësi me matë. S'ka mundësi me matë ka or prللartë më të larta çish si, ka mundsi më ushpre për keta Allahu xhela dhe u ka thën Al A'la sabbih ismi rabbikal a'la madriya the lartsoje Zotin tand i cili është më i larti por te ti s'ka kur gjë më i larti ka thën Allahu xhela dhe u në surën al hadid Huaj i parë pa dhe i fundit pambarim, maj larkti. Maj larkti. dhe i dukshëm dhe i fshehur Zoti juve është i parë, pa fillim, bllok mendja, i fondit pa mbarim, bllok tjetër mendjes. Allahu wal-batin, ajmë larkti. Më larkti, smunë kilometra më shtije dhe më afërti. Kjo këtu e lexojmë. Po idh qala Ibrahim u rabbi A dini si të humbi vdekja? Kjo shprehja ka ardhur nga nga largësit më të largëta në qytete njerëzve dhe kjo begati më ma e madhe. A kjo begati më e madhe, ma ardh, dikush i madh dhe më nderuaj në një vend tjetër dhe më thon se nervë do t'ju përkrahin juve, apo? Po. Po Allahu xh al-Jelalu Gjelle ka sprin qallë sidh mat ngoya dhe gavan. Inni ma'akum, uni am mayuba, asma wa ara. Do joj dhe sho. Musës a.s. Kër shkoj të firani, qëka i tha? Qëka i tha Musa? Musa tha, inni e khafu enjek tullon, tha, o, Zot, unë e shkoj, ama tut nëse mvrasin, se e kun pas bonjë gabim, gabim ishtë të ushtim e dikan, aj, mbeti vdekur, tut nëse dhe frigo nëse mvrasin, qëka i tha? Inni makuma, unë e jam me juve, qeverit e vogla, Morin guzim kur ti u thojë diku spinal, hace un jam me tie. Uti du ku e tha kike fjal, ata nat i kanë thon, hace un jam me tie. Muzesi thash, koti se un jam me tie. Dallaj unis. Medele ka shku, Medele. Te Shuaib kur u martu me cikën e Shuaibit, i mor delet dhe shkoi te Firauni. Firauni ishte presidenti më i madh i asaj kohe. Lideri pa diskutueshm dhe shkon një njeri me shtagë në dorë dhe me dele për rëf dhe i thot firaunit unë jam zot nga zot i botrave i dërguar për nga më bërë e firauni e këshir të dele kjo shtagë mirë po aji cili kishtë të thonë shko a shumë i manë zot i vetë sot firauni ku është dhe ku është Musa e këtë e mbindje Dhe këto informacione nuk i zgëndron në bindje përveç librit Zoti e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Ne lutemi Allahun te bareke vetare, çka Allahu Xhelel Xhelaluhu na furnizon me bindje, na furnizon zemrat tona me dashuri për Zotin. مداشوري وبر پیغمبرین صلی اللہ علیہ وسلم مایحب اللہ جل جلاله دریتارت ده کوپتیمیت دریتارت ده بوت کوپتیمیت و شاندوشا علیکم اللہ جل جلاله ژ زوتی اون تبارک و تعالی دا مونصون چا دی کوپتوینا فیالات زوتی فیالات پیغمبرین صلی اللہ علیہ وسلم راتی مانیفستویم اتا نو جیمتیر تونا نو سیتت تونا نو ویشتت تونا نو پونت میرہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم والحمد لله رب العالمین